Du är ett par, då ska leda Björn och i vall Varje lams sida vid sida Då ska beta i fri Ingen norm, nej då ska stinga Ingen du. Det ska bli frid på vår jord I tusen år en gång Ingen död, inga sorger Inga tårare mammsyr Det ska bli fri på vår jord En ekon Det ska bli Oh buddy. Välkommen till veckans program av toner och tankar. Det vi hörde allra först i början det var Mikael Järlestrand och en härlig eh, orkester. Och eh, sångerna som eh, det var ett potpuri, ett medley på var Herre kär, ta min hand och det ska bli frid på vår jord. Trevligt att du är med Eh, och det här programmet sänds ju via Närradion i Norrköping, Linköping och Vetlanda. Vi ska höra en härlig sång, välkänd sång, som finns i salmboken i alla våra kyrkor här. Vilken vän vi har i Jesus, det är nummer 48 har jag för mig i salmboken och även... Pingsrörelsens sandbok Segetoner. Och det här är från en skiva med Persie Bergman, med vänner med eh, fräscha arrangemang på de här sångerna i Pingsrörelsens salmbok, segetoner. Vilken vän vi har i Jesus. Kärleksfull och god När vi frästas När vi prövas Vill han ge oss Kraft och mor Ofta tyngs vi Ner av ord. kommer en av mina sånger jag skrev tidigt som ganska ung man, alldeles i början på 70-talet, kanske 69 till och med. En sång som säger Gud ser dig och som pekar på Guds omsorg och Guds sökande. Det är Ingvar Holmberg, Inger Gustafsson som sjunger. Och med på pianot är den trevliga och duktiga pianisten Lennart Björk från Lund. Vi ska strax fortsätta att lyssna på boken Det är i alla fall tur att vi inte är döda Författare är Jonas Helgesson uppare, författare, föreläsare Som föddes med en CP-skada och var Naturligtvis väldigt utdömd av alla Men som med Vilja och träning har visat att han kan leva ett normalt liv och bli till stor nytta och hjälp för andra människor. Och det är Birgitta Holmberg, min fru Gittan, som läser två kapitel ur boken med lite musik emellan. Men innan vi lyssnar så sjunger jag och Inger min kusin Inge Gustavsson en saltare text som jag tonsatt Till dig Herre ropar jag en bön ett rop Gör mina händer till dig. Annars vore jag inte jag. Sängen kommer alltså upp ur en lucka, rakt upp genom golvet. Sen är det bara du på hela scenen. Du och publiken, Jonas, fattar du? Detta är nyckelscenen i hela musikalen. Den måste sitta. Jonas Gardell går energiskt omkring på den stora scenen på Cirkus i Stockholm och förklarar hur han har tänkt sig allt. Min rollkaraktär David ska ha ångest. Riktig ångest. Han ska känna sig fullständigt övergiven av alla. Han har blivit sviken av sin assistent som har snott hans låt och skickat in den till Melodifestivalen. Han jobbar på en fabrik med att måla prickar på brickor. Hans föräldrar har redan för länge sedan gett upp om honom. Det blir för mycket för David, säger Gardell. En kväll på gruppboendet, då brister du för honom. David ligger i sin säng och skriker, skriker och skriker. Gadell har den där intensiva blicken. Jonas, du måste verkligen bli David i den här scenen. Du kan inte låtsas må dåligt. Du måste må dåligt på riktigt. Tänk att du är någon som ingen tycker om. Du är ingen. Du är en kille man spottar på, fattar du? Jag lyssnar. Jag tror att jag förstår. Min rollkaraktär ska både brista och fina hopp. Peter Jöbaks rollfigur Candy ska komma och trösta honom. Och sen kommer en av musikalens största låtar. Men jag tänker, hur i hela världen ska jag nå hit? Hur ska jag hitta till den känslan? Visst har jag smakat på ångest i mitt liv, men jag avbryts i mina tankar. –Fixar du detta, Jonas? frågade Plötsligt slår det helt absurda mig. Jag ska spela huvudrollen i Livet är en slager, en av de större musikalerna som har satts upp i Sverige. Hur hamnade jag egentligen här? Jag hade precis checkat in på ett halvrisigt hotell i Söderhamn och jag fick ett Twitter-meddelande på min mobil från självaste Jonas Gardell. Han undrade om vi kunde ses. Han hade en sak att säga mig i skrevan och frågade om jag ville komma hem till honom. Jag slutade fullständigt fungera, började irra omkring i det lilla hotellrummet, gick in och ut från badrummet i ren stress. Dagen när jag skulle hem till honom för första gången, nervös kissade jag säkert 20 gånger. Sista gången utförde jag mina behov i en buske, endast ett stenkast från Gardels lägenhet. Några fotgängare passerade och tittade på mig. Jag var på väg att ursäkta mig med att säga att jag precis skulle träffa Jonas Gardell. Men jag gjorde inte det. Vilket så här i efterhand nog var klokt. Ändå var jag extremt kissnödig när Gardell öppnade dörren till den jättelika lägenheten längst upp i ett pampit på Södermalms fina höjder. Har du en toalett var därför det första jag frågade när han öppnade dörren. När vi väl satt oss vid köksbordet sa Jonas Gardell glatt. Jag såg dig på Youtube. Så himla bra timing du har. Du har många uppdrag va? Jo, sa jag. Jag är rätt uppbokad. Jag blev inte klok på varför jag var där. Vi snackade om ditt och datt. Han ursäktade sig för att hans kaffemaskin var sönder. Och därför serverade snabbkaffe. Själv drack han te. Sedan berättade han vad hans katter hette. Han hade två. De satt på, bakom mig på fönsterbrädan och jamade i takt. Men så sa han plötsligt, jag ska sätta upp en musikal. Jag visste inte vad jag förväntade säga. Det var ju roligt för dig, sa jag lite tveksamt. Peter Jöback ska vara med. Jaha, sa jag, han är ju bra. Garden reste sig, gick och klappade sina katter och sen satt han sig igen. Helena Sjöholm ska vara med. Ja, hon är också bra försökte jag säga så normalt som möjligt. Samtidigt som jag inte fattade varför han name droppade alla dessa kändelser inför mig. Johan Glans ska vara med, sa han. Och gjorde sen ytterligare en sväng till fönstret för att klappa sina katter. Men så fokuserade han mig med blicken. Allt flamsande var över på en sekund. Han sa med fullt allvar. Och du ska vara med. Den första tanken som flög genom mitt huvud var att han pekade på en av sina katter som fortfarande satt på fönsterbrädan bakom mig. Nej, det kunde han väl inte mena. Han kunde väl inte ha med sin katt i musikalen, menade han. Han menade alltså att jag skulle vara med i samma musikal som alla de personerna just hade räknat upp. Jag fick svårt att svälja och bad dem lite mer snabbkaffe. Och nu är det verklighet. Jag är här på cirkus. Det är endast några veckor kvar till premiären och jag ska ha ångest. Riktig ångest. Klarar du detta frågade Gardell Jag vet inte säger jag lite förvirrad. Jag måste nog få öva. Jag åker hem till Malmö säger till frun att jag måste ut i skogen och skrika. Jag försöker hitta smärtan inom mig. Jag är i skogen halva dagen. Men ångesten är svår att få tag på just den dagen. Jag ger upp. Jag kan inte detta, tänker jag. Väl i Stockholm pratar jag med Gardell. Jag hittar inte den rätta känslan för den här scenen, säger jag. Han tittar på mig och säger Vi får träffas du och jag och Göback och så får vi lära dig vad riktig ångest är. Och så blir det. En dag mitt på arbetstid sitter jag med Gardell och Göback. Och talar om hur livets allra mörkaste partier kan gestalta sig. Gardell delar väldigt personliga händelser från sitt liv som jag aldrig har hört förut. Jöback berättar om hur en i hans närmaste krets försökte ta sitt liv och hur det påverkade honom. Plötsligt händer det. Jag bara sitter där, känner alla möjliga känslor komma upp och börja gråta. Gardell ser det och uppmuntrar. Släpp ut det Jonas. Så jag släpper ut det. Jag gråter helt okontrollerat i säkert fem minuter. Det är så mycket känslor i rummet som jag smittas av. Jag lägger mig i en soffa. Glömmer fullständigt att det är en musikalscen vi övar. Jag får upp minnen från min barndom. Då kände jag mig helt utanför. De dagar jag inte ville gå till skolan för att någon har sagt något delakt dagen innan. Jag tänker på hur samhället har satt etiketter på mig. Hur jag har längtat efter att bli någon annan. Jag tänker på alla ensamma jag känner. De som har gett upp. De som inte vill leva längre. Bara för de inte tycker att det passar in. Kanske ingen har sagt till dem att de duger som det är. Gardell nickar till Göback som fattar att han ska gå in i rollen som transan Candy. Gråt du bara, säger Candy. Det har jag också gjort. Jag fortsätter. Kan inte hejda mig. Vet inte alls hur långt Gardell har tänkt sig scenen. Men jag kan inte tänka rationellt just nu. Candy kommer till mig, sätter sig bredvid mig, lägger mitt huvud i sitt knä. Plötsligt går mina tankar till Hanna. Hur hon aldrig har sett min skada som ett hinder. Just när vi hade blivit tillsammans nämnde Hanna mig för en dåvarande klasskamrat på Lunds universitet. Jag har blivit tillsammans med Jonas Helgesson. Kompisen som visste vem jag var tänkte sig nog inte för när hon sa, är inte hans CP? Jo, sa Hanna utan varken tillägg eller omsvep. Det lilla svaret har jag bjudit med mig ända sedan dess. Hur lätt hade det inte varit för Hanna att antingen bli upprörd på kompisen eller tvivla på att jag verkligen var rätt för henne. Jag blir fruktansvärt rörd när jag tänker på att för henne har min CP-skada aldrig varit en big dir. Hon verkar skäms över min skada eller gör den större än vad den är. Hon älskar hela mig. Min gråt förändras. Jag börjar gråta av tacksamhet nu. Gardell tittar på mig. Han gråter också, ser jag, men jag gör är tecken på att jag ska fortsätta som om vi är i scenen. Jag stönar fram repliken som jag sedan länge kan utan till. Om du fick leva om ditt liv, skulle du vara transad då? du tittar på mig och säger med genuint skakig röst, om du fick leva om ditt liv, skulle du vara CP då? Jag känner det nu, jag är David. David är jag. Hela mitt liv har varit en kamp för att få vara den jag är. Jag flämtar fram, ja annars vore jag inte jag. Candy torka bort tårar från min kind. Just det, säger han med mjuk röst. Annars vore jag inte jag. jag sjunger Peter Göback, musikalens stora ballad. Annars vore jag inte jag samtidigt som jag ligger och hulkar i hans knä. Det är som att låten är skriven direkt till mig. Jag förstår att jag är just den jag är, inte trots min skada utan lika mycket tack vare min skada. Jag tror att vi satte scenen, säger Jonas Gardell efteråt och frågar om någon vill ha kaffe. Innan vi lyssnar på nästa kapitel ur Jonas Helgesons bok så lyssnar vi på Elsa Rudin Även när mitt hjärta gråter. You're at for just that Mycket vill ha mer. Vi röjer på ovanvåningen. Esther ska få ett större rum. Hjälp Hjälpvån växer. Det var ju inte länge sedan jag körde henne i den där vagnen på BB. Nu vill hon bestämt ha ett eget rum där hon som hon uttryckte kan stänga dörren till oss alla. I förr var vi på tippen och slängde gamla lampor, skrivbord och kassar med gammalt skräp. Och igår var vi på Ikea och köpte nya lampor, ett nytt skrivbord och kassar med lite nytt skräp. Okej, okay, hur ska vi göra nu, säger jag. Elpianot ska ju i alla fall ut till allrummet, säger Hanna. Och gitarrerna och förstärkaren också. Musikrummet ska tas bort. Dit ska Esther flytta in. Så instrumenten måste nu få plats i allrummet som redan är fullt. Vi har för mycket grejer, säger Hanna. Vi åkte till tippen en dag, men nästa dag åkte vi och köpte lika mycket som vi hade slängt. Ja, jag vet, säger jag. Hur blev det med den där idén du talade om för en tid sen Att vi skulle sälja allt vi äger och flytta ut i skogen och bli självförsörjande. Du var ju som nyfrälst. För en tid sedan läste jag en blogg som handlade om minimalism. De som känner mig vet att jag är en allt eller inget person. Så snart lusläste jag varenda artikel jag kunde hitta om ämnet. Jag blev helt klart lockad av budskapet att leva enklare med mindre prylar. Under några veckor matade jag mig själv med blogginlägg vars rubriker kunde vara Köp endast det du verkligen behöver. Börja inse att du har tillräckligt. Och ge din tid till människor, inte prylar. Särskilt det sistnämnda blogginlägget letade sig in i mitt hjärta. Det blev så uppenbart för mig att mina prylar tar sån tid. Bilarna ska tvättas, planteringarna i växthuset ska vattnas, huset ska målas om. Barnvagnar ska köpas för att senare säljas för att vi ska kunna köpa ytterligare en ny. Kaffemaskiner måste lämnas in för att vattnet inte rinner lika bra som förut. För att inte tala om alla dessa leksaker. Någon har räknat ut att ett svenskt barn på tre år i genomsnitt har 500-800 leksaker. Jag räknade en dag ut att våra två barn har 2000 leksaker tillsammans. Dessa ligger i husets alla vrår. Det är kvällar jag är en duktig förälder och tänker att jag ska lägga tillbaka alla leksaker i sina lådor och hyllor. Det är kvällarna hinner jag inget annat innan jag går och lägger mig. Bloggartiklarna gjorde mig också pinsamt medveten om vilket stort HBR jag har. Jag vet inte varför jag minns detta men jag sa tidigt till Hanna, det var nog på tredje dagen, att jag ville bli så rik att jag kunde köpa allt jag ville ha. Det är som att något stort växer i mig när jag försöker köpa nya, dyra saker som jag vill ha. Jag kunde gå ut och sätta mig i min första bil där den stod parkerad på gatan för att känna känslan av att äga en bil. Snart blir det två bilar. Ett hus. En tv. Ännu en ny tv. När jag åter igen på väg att köpa en ny bil och en ny tv sa jag att jag också har sett ett hus för 18 miljoner utanför Helsingborg som jag gärna skulle vilja ha. På senare tid har jag börjat tänka att jag kanske har det här behovet för att hävda mig. Bedrövligt, jag vet. Men jag tror att min tankegång går ungefär så här. Om CP-skadan väger tungt på min minussida måste jag ha mycket på min plussida. Därför blir det alldeles mycket kläder, mobiler och aftershave. En period köpte jag en riktigt dyr aftershave, jag menar jättedyr, och sprutade på väldigt mycket. För att på något skumt sätt visa att jag också är en normal och viktig person. Men jag inser ju att det inte kan vara sunt att leva så här. För det första, det rus jag känner när jag köper nya saker försvinner inom någon dag. Okej okay då, känslan av en ny bil håller väl lite längre, en vecka eller så. Men sen är mitt HB är i full blom igen och letar efter mer att köpa. Det finns dessutom studier som visar att pengar, prylar och välstånd endast bidrar med 10% av vår totala lycka. Det som påverkar vår lycka långt mer är om vi är friska om vi känner någon slags mening i tillvaron- och hur vi är mot varandra. För det andra är det tyvärr så att för varje pryr som jag köper är jag medskyldig till jordens eventuella undergång. Jag på grund av den där dumma klimatkrisen som alla får dåligt samvete av. Den alla vet om men nästan ingen vågar tala om. Eller ens riktigt tro på. För då skulle vi ha ändrat livsstil för länge sedan. Nu vet jag att man lätt får skuldkänslor av den här typen av samtal. Och jag tror inte riktigt på att varje människa i världen själv ska bära klimatkrisens tyngd på sina axlar. Men lite borde jag väl kunna göra. Som att sälja en av mina bilar. Och för det tredje. Innerst inne vet jag att jag längtar efter enkelhet och att vara tacksam för det lilla. Ju bättre man får det desto mer finns det att klaga på. Det märkte jag när vi just hade köpt vårt hus. Till en början var jag helt utom mig av lycka. Jag gick på sightseeing från rum till rum och tyckte allt var perfekt. Det var ju på alla sätt helt fantastiskt att kunna köpa en egen bostad. Tidigare hade vi bott i en rätt sliten lägenhet i Malmö där badrummet var typ 4 kvadratmeter och köket liknade en skrubb. Nu bodde vi plötsligt i ett nybyggt hus utanför Lund. I en härlig liten by på landsbygden. Men det tog inte lång tid innan mitt gemenande började. Det Lät inte värmepannan lite väl mycket? Skulle det verkligen vara så lyhört upp till övervåningen? Och när vi skulle ta tag i trädgården. Då upptäckte jag nya sidor av mig själv. Jag har aldrig tidigare varit intresserad av vad som gör att en häck växer. Men nu. Det var det viktigaste i livet helt plötsligt. Nej, vi får ju upp. Elpeanot får ju inte plats i allrummet, säger Hanna. Vi får ställa det i Esters gamla rum så länge. Ja, men då måste vi ju först flytta ut Esters saker in till Esters nya rum, säger jag uppgivet. Och då måste ju elpeanot ändå ut till allrummet så länge, säger Hanna och sätter sig på golvet. Jag sätter mig också på golvet och tittar mig omkring. Det är möbler överallt och instrument, prynader, tavlor, specialbeställda mattor, bokhyllor med hundratals böcker och leksaker i överflöd. Nej, jag kanske inte vill flytta ut i skogen, säger Hanna efter en lång tystnad. Men det känns som att vi bara köper och köper. Jag längtar faktiskt efter att leva mer enkelt. Att inte ha så mycket saker att bry om. Kanske vi skulle bry oss mer om varandra då. Innerst inne vet jag att jag inte heller vill ha mer pengar och prylar. Det viktigaste för mig är att finnas där för dem jag älskar. Men det är bara att erkänna. Även för mig vinner vardagens gilla gång över fina ideal. Anden är villig men köttet är svagt över vad Jesus sa. Så istället för att lyssna på Hanna säger jag. Ska vi inte köpa ett större husen då? Då får vi ju plats med mycket mer saker. Skulle jag något frukta Här i skogårsland Och tro mig var Applitning. Efter läsningen av det andra kapitlet i Jonas Helgesons bok så hörde vi Hanna Björk Forsberg, dotter till Lennart Björk, sjunga Han omsorg har om sparven. Lennart Björk bor ju i Lund, jag nämnde honom förut som var med som pianist på en inspelning jag gjorde för några år sedan. Och hans dotter Hanna är musiklärare och duktig sångare och bor i Helsingborg. Han omsorg har om spalven. Det här leder oss till en liten andakt där jag vill säga något om Guds omsorg. Men också om vår förtröstan. Ett par bibelord ska du få ifrån första Petrusbrevet 5 i Nya testamentet, där aposteln Petrus på äldre dagar skriver så här: Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Och en text ur saltaren där David, herden och kungen har skrivit så många fina salmer. Och det här är några ord ur den femte salmen i saltaren. Men alla som flyr till dig ska få glädjas. De ska jubla i evighet. Du beskyddar dem. Det som älskar ditt namn ska få fröjdas i dig. För du, Herre, välsignar den rättfärdige. Du täcker honom med nåd som en sköld. En fantastisk förmån för en troende människa, en kristen människa, är att ständigt leva i Guds omsorg och i Guds beskydd och alltså varje kristen som ser tillbaka på kanske svåra stunder och kanske problem man hade i livet ser att Gud var ju med Gud hjälpte inte alltid på det sätt som vi hade tänkt oss men han förde oss igenom och det som såg ut att vara omöjligt att klara, det har vi ändå gått igenom och klarat. Men det är också viktigt att vi i nuet och inför framtiden vågar förtrösta och lita på Gud. Han som har hjälpt oss förut så många gånger, han sviker oss inte. Men det är så lätt att även om vi har fått hans hjälp många gånger så är det som att den här gången går det nog inte. Den här gången, hur ska det bli då? Och det är alltså ett riktigt löfte som Gud ger oss att vi får kasta våra bekymmer på honom. Han har omsorg. Och om vi kastar våra bekymmer vid hans fötter så ska vi inte plocka upp dem igen. Tyvärr har kanske både du och jag gjort så här att vi har kommit till Gud i en gudstjänst eller en bönesamling eller i en egen stund inför Gud och så har vi lagt av oss bekymret och sagt nu får du ta hand om det här. Men när vi har gått upp från bönestunden så har vi ofta tagit med oss bekymret igen. Och om vi gör det så drar vi inte full nytta av Guds omsorg. Han har omsorg om oss men han väntar sig att vi ska lita på honom, förtrösta på honom. Låt oss be. Herre, tack för alla gånger du har hjälpt mig. Och jag är säker på att min lyssnare här på programmet också kan se tillbaka på din hjälp. Förlåt oss, förlåt mig för att jag ändå ibland mitt i bekymren kanske tvivlar. Hjälp mig att förtösta inför den här dagen. Inför den här veckan och inför det som ligger framför. Tack Herre för din nåd. Amen. Här sjunger jag för dig en av mina sånger Jesus är allt jag behöver. Oh, Jesus är allt för mig Jesus är allt jag behöver bröd och hem en vid öppen fang Jesus är allt jag behöver Jesus Jesus är allt för mig Jesus är allt jag behöver Bröd och hem är en vidöppen fann Jesus är allt jag behöver Jesus, se kastet brun över e upp och Är allt jag behöver. Jesus, Det är trevligt att vi lyssnar via radion. Ganska många lyssnar också till programmen via min hemsida www.ingvarholmberg.se där finns det också en blogg med nytt inlägg varje vecka. Och det som är bra med det här med radioprogrammet på hemsidan är att där kan du ju lyssna precis när du själv vill. Om du har missat något program eller vill höra ett program igen så finns det kvar där. Tack för att du har lyssnat på det här programmet. Ha det så bra, vi hörs. Igen nästa vecka, och vi avslutar med en härlig sång. Det är hoppet som bär mig. Hanna Björk-Forsberg kompad av sin pappa Lennart Björk. Har det så bra. minst kanske allting som sker av kärlek